Шепті на не витріщалися, як голодні на здобні пампушечки. Ба давно відомо, що коли чоловік до своєї звикне, то його на свіжину неодмінно потягне. Та, хоч як пильно берегло жіноцтво своїх єдиних, вони таке вже поріддя чоловіче зиркали тишком нишком на звабливих бісівок, сприймаючи їх за справжніх жінок. А може, вони такими і були? Хто його досименно знає? А один із них, омелькобублик, панський фірман. Забувши про свою препильну язикату із замашними руками килину, заходився хвацько вусище підкручувати та на чужачок глипати безсоромними баньками. Ще й підхакикував їм, вертячись бравим фертом наче вони справді чогось вартий, і підсусіджувався до них з явним наміром далеким, між іншим, від цуноти. Колоритний чолов'яга, не високий, не низький, не худий, але і не толустий, не красень, але персуну має непогану, а володар чи не найзначніших у Васильівці вусів вусиш, за що його прозвано ще й крути вусом, любив їх при нагоді, особливо при отому, що в спідницях, ніби з нічів я файно підкручувати. Будучи панським, а я не якесь вам аби казав, а берелище вище панське, і годі було збагнути, хвалився з того, чи журився, не забував нагадувати, що він козацького роду. Ще й прізвище у нього звідти з Січі Матрі. Щоправда, сам він не козакував, а ось зід його тільки перші в своєму житті штани натягнув, як ще під перубчаком був, так і козаком зробився. Якось стояв він на дорозі у степу на могилі і задрімав, і як лупнув, кінь унизу тривожно згаряжав. Татарва, клята до могили, у тирсі ховаючих крадеться. До коня його. Він, як рвонув з могили, тільки шароварами залопотів, та на біду перепинився. Але не розгубився. Мурзяки? Вже рукою дістати, не мав часу губитися. Скрутиться так, що голова аж біля ніг опинилася, і покотився. А козаки дивуються. Га-га, та диви, як бублик покотився. Так до нього і прилипло. Бублик і бублик. А де у той, що бубликом котився? І став він бубликом. І тоді і всі його нащадки, бублики, додавав у Мелько і чухався. Тільки спіткнувся мій дід, коли німкеня із Петербурга, Катька проклята, прислала свого німця енерала Текелія Січ руйнувати. діти всі козаки не перечив. Ману на них було наслано, чи що. Не став оружною рукою на захист матері Січі. Клятий німець Енерал з руськими братами і захопив Січ та все Запоріжжя. А ми звідтоді вже не козаки, а панські. Отакого От маху дав мій дід зі своїми козаками Бодай їм. Так я й став січовиком панським. Так ось той Омелько Бублик, значить, забувши про свою килину, підкахикував котрій свідні, але килина пильності не втратила. Знову тягне до чужого бісів гулько, штурхала крутивуса кулаком під ребра. Своїй, либонь, уже мало гаспиде. Та я б так не сказала. Та й не забувай, вдома тобі все на дурничку перепада, а на стороні треба платить. До чужачок придивилася, сліпи свої протерла та й в крик. Огі людоньки. Та в них же баньки червоні. Хі, як проснулися жінки. Та це ж відьми. Хочи сюди батюшку і свяченою водою йорданською. Замашний дрючок.